Проте останнє можна лише припустити. Найлегше цього дня було Карповичу, якого майор поза очі тепер і сам називав не інакше як птеродактилем. Його терміново привезли в управління з військової частини, у якій той опинився відразу по загибелі генерала Панасюка. На тому, щоб знову задіяти Карповича, наполіг Ігор, програміст СБУ, який завершував віртуальний бік цієї справи. Комп'ютер хакера вже був тут, на шостому поверсі. За дві години птеродактель повністю втратив інтерес до цієї машини. Це дійсно був сумнозвісний Armageddon 004000111DX, як охристив його винахідливий, але не надто обережний програміст Олег Маліцький. На комп'ютері було встановлено голий 98-й Windows – Крім цього, машина не містила більше ніякої інформації, усі файли було знищено. І врешті-решт замикав цю когорту судмедексперти Георгій Зав'яло, який щойно встановив у загиблого наявність хвороби, проти якої застосовувалися знайдені ще кілька місяців тому ліки. На коробці, з якими були знову ж таки його «Палійчукові» відбитки. Існували, крім того, і свідки, чиєю думкою також не варто було нехтувати. Так, колеги загиблого, які дійсно не здогадувалися про наявність у нього захворювання, підтвердили, що останніх півроку він надто часто брав відпустки, про профспілкові, в рахунок наступного року, а також за власний кошт, а тому нерідко на роботі був відсутній. За свідченнями його колег, одним із його захоплень, принаймні раніше, був комп'ютер та робота в інтернеті. Щоправда, про кваліфікацію його як хакера ніхто нічого сказати не міг. Кобище впіймав себе на думці, що підсвідомо ще раз перевіряють докази того, що лікар Палійчук Назар Григорович і хакер одна особа, хоча офіційно давно вже з цим погодився. Докази дійсно були неспростовні, і до хисткого місця цієї версії з натяжкою можна було віднести лише його багатоликий фоторобот, складений за свідченням переляканих дітей, не надто уважне зрозумілих молодиків та двох дівок, які бачили його у тьмяному світлі магазину лише кілька хвилин. Вони дійсно відрізнялися між собою, та й на оригінал, відверто кажучи, були схожі надзвичайно мало. Лише худрулявістю та, можливо, якоюсь мірою бровами. Звісно, фоторобот, намальований за участю дітей, виявився більш геройським, а за участю дам із нічного магазину – більш нещасним. Та це мало свої цілком зрозумілі причини. Навряд чи хтось інший на його місці поставився б до цієї неув'язки серйозно. Лише зараз, кобище, трохи розслабився. Свіжий вітерець залазив під плаща, Приводив тіло до тями, відволікав від тяжких думок. Усе-таки це був вірний хід – відмовитись від пиятики та пройтися містом. Колись давно, ще студентом університету, він полюбляв ходити на заняття саме цими вулицями. Усі їздили тролейбусами, а він йшов пішки від самого гуртожитку. Це було далеко, але така прогулянка зранку давала заряд бадьорості, а ввечері, після занять, Відпочинок та розслаблення Внизу, вздовж річки, простягався парк Який від тих далеких часів не зазнав особливих перетворень Але повітря в цій частині міста завжди було свіжіше Кволість та втома на підході до тролейбусної зупинки відчувалися особливо гостро Щойною від'їхало маршрутне таксі, і він зупинився Напевно, прогулянки досить Схотілося чим швидше потрапити додому Відпочивати. Щастя, що не всі справи такі нервові та виснажливі. Якщо зараз надійде тролейбус, то від повного, хай навіть тимчасового спокою, його відділятимуть якихось 20 хвилин. Чоловік, що наближався до зупинки, чомусь відразу привернув його увагу. Він наче виронув із темряви з боку парку. Довгий, щільно загорнутий плащ – Волосся доволі коротке, зачесане на проділ. Над зупинкою світився потужний ліхтар, кидаючи різкі тіні на худорляве обличчя того, хто надійшов. Він повернувся боком до майора обличчям до проїжджої частини. Кобище зрозумів, чому несподівано стислося його серце. Саме так у його уяві мусив виглядати той, кого називали хакером. Праву руку незнайомець тримав у глибокій кишені плаща. Кобище болісно ковтнув Нав'язливі думки Вісім з половиною годин тому Хакер скористався своєю зброєю Востаннє, пустив кулю собі в голову У цьому не сумнівався ніхто Тоді чому Цей чоловік тримає руку в правій кишені? Що це вже параноя? Що тепер у кожному другому Йому вижатиметься той Хто упродовж кількох місяців Знущався зі слідства? Хай там як а рука майора сама потяглася за вологоплаща, де якимось дивом залишився реманент, котрий він надягав надзвичайно рідко. Зовсім затурканий. Півгодини тому він зійшов на два поверхи і лише тоді згадав, що варто було б відшипити кобру разом із Макаровим, яка вже півдня муляла бік. Але повертатися не хотілося. Пальці торкнулися металу, потім розтіпнули защіпку. Навряд чи він зараз міг сам собі пояснити, що відбувається. Незнайомець стояв спокійно, притулившись плечем до стіни будки, і, як здавалося, збоку, заплющивши очі, поза його висловлювала втому. В магазині, за словами тих самих двох дівок, його поза також свідчила про втому. Попри це, пістолет, судячи з усього, завжди блискавично опинявся в його руці, а сам він, навіть стомлений, Завжди встигав вистрілити першим і зникнути звідти, де на нього чигала небезпека. Кобище ще раз ковтнув, відділився від стовпа, пройшов до проїжджої частини, ніби виглядаючи тролейбус. Ні, незнайомець не заплющував очей. Вони спокійно дивилися з-під густих брів. Погляди їхні зустрілись лише на мить, а майорові здалося, що є у виразі обличчя незнайомця щось демонічне, ніби від Мефістофеля. І ще йому здалося, що погляд цей якимось чином зреагував. Долоні спітніли. «Що за маячня? Хіба це причина, щоб прискіпуватися на зупинці до незнайомої людини? Та під яким приводом? Попросити документи, яких, до речі, перехоже мати при собі не зобов'язаний?» Чи поставити провокаційне запитання, наприклад, «Ви хакер?» Буде непорозуміння. А що, коли незнайомець повернеться та вистрілить у нього, навіть не витягуючи руки з кишені, крізь тканину плаща? Можливо, з тієї другої беретти. Ніхто не почує пострілу, а він, підігнувши ноги, впаде на асфальт. Замитний незнайомець опиниться далеко, а завтра всі кричатимуть щось на кшталт «Хакер помер!» «Хай живе хакер!» «То що ж, наставивши ствол йому в спину примусити витягти руки з кишень, ото буде посміховище на все управління чи ширше!» Кобишча стояв за його спиною, приліпившись поглядом до неї. «Мачня!» У нього, як сказав би Сердюк, дашок їде!» Адже хакера кілька годин тому в буквальному розумінні порізали на шматки, вишукуючи ото хворобою казна що. Постать попереду ворухнулася, плече незнайомця перестало підпирати стіну. До зупинки під'їжджав тролейбус. І раптом незнайомець напевно, відчув нарешті спину його погляд. Це сталося швидко, але майорові здавалося, що все відбувається наче на кіноплівці, яку зумисне повільно прокручують. Напевне тому, що його власні... Рухи та реакція виявилися важкими та сповільненими,